Минавам на втората идея за размишление. Ал Рабия. Великата преданност. Това е една жена, мистичка, жена символично казано, божествена жена, велика мистичка, суфи. Една от най-големите суфи. В един прекрасен ден, един монах отишъл до килията, до хижичката на Ал Рабия отвънка и казал Рабия, какво правиш вътре в тази килия? Излез си, виж какво прекрасно утро е, какви цветя и какво утро е сътворил Бог. Какво казва Рабия? А Рабия му отговаря отвътре от хижата. Вътре в хижата аз виждам Създателя на утрото. Този, който е създал това, което ти наблюдаваш отвън. Това, което ти наблюдаваш отвън, приятелю, грешиш. Никакво утро, никакви цветя. по хуба е ти да дойдеш при мене и да видиш Създателя. Защото всяка външна красота е безмислена в сравнение с тази, която аз виждам отвътре. Ще обясня. Алрабия е постигнала вътрешното, съкровенното, истината в себе си. И затова тя не се лута в някакви цветя, в някакво прекрасно утро в някакъв външен свят. Разбира се, много хора биха казали, че тя изпада в крайност, в случая, когато че разгледаме и по-нататък живота и ще видим, че това няма нищо общо с крайност. Това е чуден символ. Никакво утро, никаква пролет, никакви цветя. Ние трябва да постигнем всичко отвътре. Реалността Прекрасното, Бог, трябва да го постигнем вътре в себе си. Известното е външното, външното утро, външното знание. Външното трябва да изчезне, защото ти си същността. И всичко в тебе, и всичко е вътре в тебе. И ти самия трябва да станеш утро за себе си. Слънце за себе си. И тогава, дори когато няма никакво слънце, ти ще изгряваш. Вече слънцето, забележете, не само пролета, не само цветята, дори слънцето отпада. Ти вече ще изгряваш. в себе си. И ти ще огряваш себе си. Без значение колко гъсти са облаците, т.е. трудностите, голгота и т.н. и даже и сляпото щастие. Външното слънце е само идея, памет, спомнене. Ти трябва да си спомниш, че самият ти си бил слънцето. Превърни се в слънце за да огрееш себе си за да осъзнаеш себе си. Светът за Алрабия нищо не значи, защото любовта и към Бога е толкова силна, че тя го е отстранила. Любовта на Алрабия е истинна, защото тя е дочакала своето утро отвътре. Своето слънце отвътре. Любовта умее да чака и понеже умее да чака, тя получава Бог в себе си. Има само едно чувство и това е чувството на абсолютната любов към Бога. Същото нещо се намира и в Дзен. Дзен казва, не можеш да кажеш на Дзен, виж красотата, виж дърветата, виж звездите. Защото Дзен е видял нещо повече. Дзен е видял пустотата. Дзен вижда само Бог и няма нужда от нищо друго. Дзен е способност на вечността. Способност на истинността. Дзен е способност на безкрайността.